Основата на нещата Веднъж една сестра от чужбина запита учителя как да работим върху себе си и за човечеството. Трябва да започнете с закона на любовта. Онзи, който иска да напредва, най-първо трябва да се научи да възприема правилно Божията любов и да я предава правилно. Казано е. Както ме отец възлюби, така и аз ви възлюбих. Значи това, което възприемате от Бога, да го предавате на другите. Не само да предадеш, но и да приложиш онова, което си приел, след приложението и да е свободата. Тогава човек ще намери истината. Като приемаш Божията любов, ти ще научиш какво нещо е любовта. Като я предадеш, ще научиш какво нещо е Божията мъдрост. А като я приложиш, ще научиш какво нещо е Божията истина. Въпрос. Как да добия божествената любов? Как да я приема от Бога? Работете да преминете от своето самосъзнание в сръхсъзнанието, в космичното съзнание. Вие сте минали от подсъзнанието в съзнанието и сте влезли в самосъзнанието. В самосъзнанието страданията се увеличават. Страданието е признак, че самосъзнанието се развива, а пък освобождаването от страданието показва преминаване в сръх Това е влизане в Божествения свят. Ето де е погрешката. Ако вземете чаша студена вода и я изпиете изведнъж, ще имате един резултат, а ако я пиете на глътки и това ви вземе 15 минути или половин час, ще имате съвсем друг резултат. Всички погрешки стават от бързането в света. Въпрос: как да развием свръхсъзнанието и да проявим любовта? За да развие човек свръхсъзнанието или космичното съзнание, а заедно с това и Божествената любов трябва да прекарва в молитва, размишление и концентрация. Според сегашната наука и теория, храносмилането отнема 2, 3, 4 часа. Значи, след като е ял гладният човек, потребни са 4 часа, за да дойде сила в него. Това е според теорията. А практически, колкото и да е отпаднал 15 минути или половин час след яденето, човек е готов за работа. Значи храната, като се дъвче, една част от нея, жизнената сила, се приема чрез езика, а по-грубата част – стомаха. Размишлението върху една мисъл – това е дъвчене. Значи, когато една мисъл се обмисли хубаво или се дъвче дълго време, Приемаме чрез нашето свръхсъзнание много божествени идеи и духовни сили. Приемаме също така силата да изпълним Божията воля. Мислим ли материалистически? Тогава по-мъчно иде просветлението. Когато храната се приема, без да се дъвче, тогава човек не е в състояние да разбере любовта, нито каквито и да са други въпроси. Човешкият интелект не може да възприема така лесно Божията любов. Де се мъти водата? Нали по краищата? В плитките места? А там, в дълбочините, тя е чиста. Живот, изпълнен само с материални грижи, е плитка вода, а живот в Бога е дълбока вода. Следователно, при обикновения живот човек се заплита в тези ежедневни материални работи. Там отцапва ума и сърцето си. Когато отиде в дълбоките води при Бога, там е чисто. Там човек добива чистота и любов. Винаги, когато човек иска да приложи Божията любов само за себе си, той се отцапва. А всякога, когато иска да приложи любовта за ближните си, той се освобождава. Трябва да минете един последователен курс който да опитате нещата. Трябва да изучите школните лекции и да правите упражненията и опитите, които са описани там. Трябва също да минете и беседите и да направите опитите, които там са дадени. Въпрос какъв материал да взема за размишление и концентрация. Размишлявайте върху Евангелието на Йоанн и върху свещените думи. В Евангелието на Йоанн и в другите Евангелия е казана само ядката, само есенцията. Нали е казано? Ако се напише всичко, което Христос е направил, то би трябвало да се напише една такава голяма книга, която и целият свят не би могъл да събере. Христос е говорил някои беседи по 3-4 часа. Свещенни думи на учителя са допълнение към Евангелията. После си служете из книгата Светът на великите души. Въпрос. Как да работим света всред човечеството? За новите идеи. Обърнете внимание, че ще трябва да започнете с любовта. В света законът на любовта не е прилаган. Хората са прилагали пътя на истината чрез правдата да дадат свобода на хората. Други са прилагали мъдростта, съграждали са, са велики системи. Всички са пренебрегвали любовта и за това не са имали успех. Съграденото без любов винаги се е разрушавало защото основата на нещата е любовта, а без основа не може да се гради. В писанието се казва Бог, като презираше времената на невежеството, остави всеки човек да ходи по своето щение. Апостол Павел казва, че всички се поканват да възприемат любовта и да турят нова основа на живота. Той говори за покаяние. А покаянието е възприемане на любовта. В Западна Европа, дето работите с интелектуални типове, вие ще облечете любовта в интелектуални форми. На тях така ще покажете начина на приложение на любовта. Нали хората искат да ги обичат? Ако мисълта им не е права, как ще ги обичат? Хората желаят да се възприемат техните мисли. Най-първото те трябва да дадат една правилна мисъл, която другите да опитат. И тогава ще могат да я възприемат. У интелектуалните хора, мисловният свят трябва да бъде правилен. Всяка тяхна мисъл да бъде права, да няма нищо лъжливо и невярно. Някои хора са построени по терца, т.е. с мекия елемент, а хора, които са по-твърди, са създадени по кварта. На Тури натури ще се говори в кварта а на твърдите натури ще се говори в терца. Въпрос Как да говорим просто на хората? Говорете само това, в което вярвате и което обичате. Сегашното знание е поставено в кутии, които са много по-скъпи от самото знание. Нашето знание ние сме го турили в прости кутии. Обаче, самото знание е хиляди пъти по-скъпо от кутиите. Няма какво да спорим кое учение е право. Всяко учение трябва да се приложи в живота и това, което даде най-добър резултат, то е божествено. То принася истинска полза. Ще ви приведа един пример. Ако ми дадат 4-5 блюда ястия, аз ще си избера само едно. Някой може би ще поиска да вкуси всичките. Кое е по-право? да изядеш всичките блюда или само едно. При многото блюда ще похарчиш повече енергия, а ще придобиеш по-малко. При едното блюдо ще похарчиш по-малко енергия, а ще получиш повече. Природата не си служи с спишните работи. Тя първо започва с най-простите неща, а най-после дава тези, които са пишни. Вие имате много енергия събрана, но не знаете в какво направление да я похарчите. Във вас има устрем, но се нуждаете от разширение. Любовта ще даде разширение на всичките ви понятия и действия. Чрез музика трябва да се предадат новите идеи днес на света. Добре е да се занимавате с живопис и музика. Сестрата поднесе на учителя своя музикална композиция. Учителя я прегледа и каза. В тази песен има една трудна задача за разрешение. Тя започва с ми, после и ре. Движението. После си долно. Два пъти се повтарят тоновете ми, ре, си. Тонът до е напрежение, ре, движение ми, формата, която се образува. В тази песен вие имате фа към края. То значи, че в тази форма трябва да се тури известно съдържание. Вие по музикален начин търсите своя собствен път. Трябва да се пазите защото възприемате много впечатления едновременно в ума си и по някой път много се трудите, докато ги разберете. Апостол Павел казва в посланието си към римляните, че има едно чувство, което го притеснява и за което се е молил три пъти да се отдалечи от него. При медитация Вашето съзнание временно се раздвоява, тогава то отслабва. Наблюдавайте при кои условия се явява у вас това състояние. Изпитвайте се. Щом дойде раздвоението, кажете Бог е любов. Ако не престане това състояние, кажете Бог е мъдрост. Ако пак не престане, кажете, Бог е истина. Ако продължава, кажете, Бог е дух. Оставете тези думи така да действат без да ги обяснявате.